Олесь Бердник. Серце Матіоли. Казки та легенди. Легенда про пальму. У прадавні часи жив у пустелі шейх, котрий знався на чаклунстві. Він здобув магічну силу чарівника у страшного володаря пісків, що мешкав десь у самому серці безводного царства. Що він там робив, ніхто з простих кочовиків та пастухів не знав, та й не прагнув знати. Такий був жах перед моторошним повелителем палючих вихорів, у подобі яких володар пісків інколи з'являвся біля палацу шейха. Був у гарем, проте не любив він своїх жінок. Мав єдину доньку від першої коханої дружини, котра померла, щойно народивши дитя. Суворо виховував шейх дівчинку, передаючи їй своє магічне знання. І ось виповнилося чарівній принцесі 15 літ. Того дня прибув у гості до шейха Володар Пісків і зажадав від свого учня руки його єдиної доньки. Пишне гуляння і свято розпочав на честь гостя шейх. Показував учителеві та іншим запрошеним різні дива. Викликав із простору страхітливих потвор, що мірялися силою поміж собою. Нагликав з неба смерчі і громи, лякаючи слух та воїнів. Змушував борців убивати один одного, а потім повертав їх до життя своїм чаклунським мистецтвом. Володар Пісків поблажливо дивився на все те і схвально посміхався. Потім дива показувала донька. Проте вона не чинила руйнацій, а творила квіти, Пригарних птахів та метеликів змушувала невидимих музик грати чарівні пісні, що милували слух. Батько супився, позираючи на вчителя, ніби вибачаючись за дівочі вибрики. Але володар пісків схвально кивав головою, заспокоюючи тим шейха. «Житиме у мене», – посміхнувся він, – «навчу її майстерності руйнації». А був серед гостей прекрасний юнак, воїн. Він з першого погляду покохав чорнооку принцесу і цілковито втратив самовладання, коли побачив, які дива творить її добре серце. Дівчина теж помітила славного хлопця. Коли гості розійшлися, під нічними зорями зустрілися юнак та дівчина, палаючи від кохання. Та недовго вони раділи, їх вистежили і схопили. Шейх звелів закувати юнака у ланцюги та ув'язнити до вежі смерті. На честь володаря пісків оголосили вирок – стратити зухвалого воїна, бо він насмілився доторкнутися до принцеси. Проте дівчина, скориставшись магічним знанням, уночі прокралася до коханого. Вони зуміли вийти із вежі, захопили коней і помчали у пустелю, аби дістатися до моря, щоб попливти в такі краї, де їх ніхто не знає. Варта щинила тривогу. Розлючений шейх із своїми вояками рушив у погоню. З ним був похмурий володар пісків. Змучених утікачів не серед палючих барханів. Закохані стояли у кільці нещадних переслідувачів, міцно обійнявшись. «На що ви сподівалися?» – здивовано запитав володар пісків. «А ти, принцесо, чому зневажила мою любов? Вим'я я чого?» «Я покохала цього сміливого юнака», – сміливо відповіла дівчина. «Ти мені пропонував лише зло і пустелю, а мій обранець подарував радість любові». «Яка радість!» – вражено вигукнув володар пісків. «Що він може, цей голодранець? Марево над пісками! Ось що таке його любов! І є лише пустеля, і більше нічого!» Усе інше – сон. А ти збагнеш це. Ось, поглянь. Він владно простягнув руку до юнака. Той кам'янів на очах у коханої, перетворюючись на скелю. Та очі його пестили і ніжили принцесу, навіть тоді, коли останні іскри життя гасли у зіницях. Ось вона, твоя любов! і зловтіхою зареготав володар пісків, і навіть шех здригнувся від жаху. «Моя пустеля вічно пануватиме над світом!» Зненацька з-під скелі вдарило прозоре джерело, і у променях палючого сонця заграла, заіскрилася райдуга веселка. «Ти переможений!» – щасливо закричала дівчина. «Ти подоланий, нікчемний володарю смерті!» Серце мого коханого дарує світові життя, навіть у кам'яній подобі, тобі ніколи не розлучити нас. І вона проказала світле заклинання любові. Переслідувачі побачили, як її струнке тіло перетворилося на високу розкішну пальму. Її коріння купалося у прохолодному джерелі. Володар пісків загарчав від шаленства та й перекинувся на чорний смерч від неба до землі, намагаючись засипати пісками прозорий потік разом із пальмою. Проте чим більше він злостився, тим дужче вирувало джерело, тим вищою і тінистішою ставала пальма. Так серця закоханих створили у надрах найпалючішої пустелі перший оаз, і світлу надію, що коли-небудь мертві піски вищезнуть у всьому світі, відступивши перед життям і любов'ю. Верба та водяний цар Жила колись у нашому краю дівчина рідкісної вроди. Безліч юнаків і поважних чоловіків пропонували їй серце, багатство та славу здобути в боях чи у важкій праці. Та дівчина відмовляла усім лише тому, що була закохана у свою вроду, завжди дивилася на себе у дзеркало і зі смутком повторювала. Ну, невже колись пропаде ось таке чудо? Невже злиняють брови, подмінюють очі, зморщиться шкіра і стану я згорбленою бабою? А коли приходили женихи, вона вимагала. Подаруйте мені вічну красу, тоді я покохаю вас. Хто здобуде таємницю нев'яночої молодості, той стане моїм обранцем роз'їжджалися у всі кінці світу женихи, шукаючи еліксиру юності для замозакоханої діви. Усюди побували вони, у підземеллях алхіміків, у заморських краях, у чаклунських оселях. Проте ніде жаденого еліксиру не знаходили. Багато хто з них наклав головою у далеких мандрах. І Якось сиділа діва над озером, Дивилася у дзеркальне плесо, милуючись з собою, і розчісувала буйні коси. Закохався у неї водяний цар. Виплив із ковбані, обережно наблизився до красуні, щоб не злякати її, і тихесенько покликав, зітхаючи. «Ти не бійся мене, діво прекрасна, я цар водяний». Затуманеним поглядом ковзнула вона по плечах, вкритих лускою, по зеленому волосі, кивнула привітно. «Бачила я вас, перебачила царю водяний, які тільки женихи до мене не сватилися. Ти ще красунчик порівняно з деякими. Не лякаюся тебе. Кажи, чого бажаєш?» «Покохав я тебе, діво». Міцно і навіки не зустрічав такої краси ні з-поміж русалок моїх, ні між тих дівчат, що купаються у володінні моєму. Будь мені за дружину, зроблю тебе царицею водяного царства. Усе для тебе зроблю, чого зажадаєш, бо силу маю велику. Стрепенулася дівчина. Усе можеш зробити. Так, наказуй. Чудово. Загорілася діва, замисливши, одначе, обдурити водяного володаря. «Буду твоєю, але зроби так, щоб вічно мій прекрасний образ відбивався у дзеркалі твоїх вод, щоб з року у рік він ставав усе гарніший і гарніший». Нахмурився цар, замислився, зрозумів, що дала йому діва підступну загадку, ошукала його. Бути вічно молодою, бути відображеною в озері і разом з тим не йти до нього Але слово було сказане Гідність володаря вод не дозволяла йому відмовитися від обіцяного «Буде так, як ти зажадала», – зітхнув цар «Вічно твій чарівний образ буде відбиватися у цьому озері, але станеш ти» Плакучою вербою, деревом пригарним і замисленим. Цілувати моя коріння твоє, що купатиметься у водах моїх. Буду ніжити коси зелені, хвилями буйними. Так з'явилося в нашому краю нове славне дерево, верба плакуча. Кактус та пурпуровий птах. Колись кактус не мав квітів. То була рослина отруйна, колюча і з неприємним запахом. Коли мешканці Ант хотіли кому-небудь висловити докір, вони з дружньою засторогою говорили: Бійся, щоб дух життя у майбутньому не зробив тебе кактусом. І найстрашніше прокляття було таке. «А що б ти кактусом став?» Так ось, у ту далеку пору жила в горах бідна дівчина небаченої краси. Упадали за нею молодий мисливець, який полював у горах усіляку дичину, і старий жрець, багатий злостивий чаклун, котрий мав у андах палац та безліч слух. Обидва добивалися її руки – один міг покласти до них дівчини юність і кохання, другий – неймовірне багатство та владу над людьми. Вона давно кохала мисливця, але нікому не сміла про те казати, та й чаклуна остерігалася. І ось нарешті дівчина оголосила. «Буду тому дружиною, хто спіймає пурпурового птаха». Вирушили женихи шукати те казкове диво. Мало кому з людей щастило побачити рідкісну істоту, а спіймати ще не довелося нікому. Вважалося, що тому, хто добуде пурпурового птаха, доля принесе численні дарунки. Чи довго чи ні тривали пошуки, та добув юний мисливець казкову істоту в Андах на найвищій горі. Посадив її у міцну клітку і рушив гірською стежиною, співаючи пісню радості. Зненацька за скелі з'явився жрець. Очі палають ревнощами й шаленством. Кістляві руки трясуться. «Віддай, птаха!» – вимагає він. «Он як!» – усміхнувся мисливець. Хочеш чужими руками здобути собі славу і дружину, не бувати такому. Я кохаю красуню безмірно, і вона стане моєю. Ні, не стане, – люто заверещав жрець, проказуючи жахливі заклинання. Будь проклятий і стань кактусом, – моворажений блискавицею скам'янів юнак. Тіло його позеленіло. Покрилося колючками. Клітка із дивоптахом упала на землю. Підхопив жерець-здобич і зареготав. «Стій тут вічно, отруй колючко!» – сказав він. «Ніколи ти не станеш більше людиною, хіба що хто-небудь опізнає тебе у цій страшній подобі. Але цьому не бувати. Я такого не допущу, адже тоді...» «Прокляття впаде на мене!» По тих словах рушив Чаклун у долину. З'явившись до дівчини, похвалився здобиччу. Поникла пригарна голівка красуні, сльози блиснули в очах. Та що діяти, адже дала вона згоду стати дружиною тому, хто принесе пурпурового птаха? Зібралася дівчина – Пішла разом із щаклоном у гори до свого нового житла. На крутій стежині зупинився вдоволений жрець. Показав нежелюгідний засушений кактус, що знемагав на палючому осонні. «Чи подобається тобі ось ця отруйна рослина? зловісно запитав він. «Чи не нагадує тобі вона кого-небудь?» Дивиться тривожно дівчина. І стало їй жаль самотнього кактуса. Зненацька рослина ворухнулася. Поміж колючками з'явилася тога брунька, тріснула і на сонці зарожевіла велетенська квітка. "Це він! Він!" закричала вражена дівчина, кинувшись до кактуса. "Це мій коханий! Він навіть у цій подобі приготував для мене найкращий дарунок!" Як тільки пролунали ці слова, зник, розтанув колючий кактус. Протираючи очі, стояв перед красунею молодий мисливець. У ту ж мить чорний вихор налетів занд, підхопив чаклуна і кинув у прірву. Так прокляття впало на того, хто його промовив. А юнакі з дівчиною, випустивши на волю пурпурового птаха, вернулись до свого бідного притулку, де на них чекали радість та кохання. І з тої пори кактуси звеселяють світ найпрекраснішими квітами: білими, червоними, рожевими, золотистими. Щезла відтоді і отруйність цієї рослини, і спраглий мандрівник може добути з їхнього м'якуша приємну прохолодну вологу. Казка про Тернову стіну Жив у степовій країні хан, володар кочових племен. І була у нього юна донька. Палко любила вона коней, безкраї степові простори і шалену їзду верхи. Навіть батько, мужній воєн недосвідчений досвідчений вершник, побоювався інколи, дивлячись на її нестримні перегони із юнаками, котрі виборювали нагороду у святкові дні. Майже завжди кінь ханської доньки переганяв найбільших умільців. Зранку до вечора мчала вона на улюбленому вороному по дикому полю, Лише інколи зупиняючись на високій прадавній могилі. Стояла там годинами, довго вдивлялась за обрій, про щось мріяла. Якось зустріла біля могили юнака, пастуха ягнят. Був то хлопець стрункий, сильний, ясноокий. Погляд його пронизав наскрізь серце дівчини. З того дня вони завжди були разом. Він грав їй на сопілці сумні молодії, і їх звуки кликали її в таємничу країну нездійснених мрій. Україну, де нема ні володарів, ні рабів. Дівчина, не відриваючись, дивилася у сині, як небесна далечінь очі, ніби жадала поплисти Україну його надій. І було юнакові хороше і тривожно від погляду її сонцеподібних золотистих очей. Та слуги ханові підстерегли закоханих. Розповіли про все володареві, і він звелів схопити пастуха, прив'язати до стовпа і шмагати нещадно перед усім людом. Бачила і принцеса, як її коханого катували на Майдані, Проте, закусивши губи до крові, мовчала. Тільки в глибині її зіниць загорілися шалені вогні. Одв'язали пастуха, кинули у степу побитого, безпомічного. Вона прокралася до нього, лікувала рани, зросила обличчя сльозами, напоїла цілющим кумисом. Її знову вистежили ханові слуги – Схопили і поставили варту, щоб не змогла самохіть покинути палац. А пастуха прогнали у дике поле, де бродили тільки шакали, бойтори та вовки. Він тинявся у пустельному степу, мов навіжений, співав химерних пісень, грав на сопілці та усе намагався наблизитися до ханського стійбища. Його цькували псами. Із нього глузували, називали божевільним. А для доньки хан звелів спорудити кам'яну вежу на гірському схилі. Та ще й оточити споруду залізною ключою стіною. Три місяці кували ту страшну огорожу ковалі. Радів хан, не зуміє божевільний пастух, дістатися до його доньки. Та якось... На світанку всі побачили: пастух почав листи на колючу загорожу. Слуги намагалися відігнати юнака, проте хан звелів не чіпати. Хай загине у всіх на очах цей божевільний. Важко було юнакові видиратися на загорожу. Обметалеві колючки він роздирав руки й ноги. Завмираючи від жаху і співчуття, дивилася на нього із вікна темниці принцеса. Ослабнувши, похитнувся пастух і впав грудьми на залізне вістря. Заяскріла кров у променях ранкового сонця, закричала степовою чайкою дівчина і відчайдушно кинулася вниз, назустріч коханому, та й завмерла біля нього». Зойкнув від жаху Володар, та годі було щось зарадити. Раптом побачили вражені люди, як залізна огорожа перетворюється на стіну зелених чагарів, покритих білими пахучими квітами. Так велика кохання юнака й дівчини, навіть мертве залізо перетворили в досі небачене диво, подарувавши красу невибагливої степової рослини прийдешнім поколінням. Ось що розповідають старі люди про появу на землі Терну. Квітка папороті У давнину жили на світі щасливі, веселі і невмирущі люди. Вони легко могли міняти подобу своїх тіл, переходили із людської подоби у звірину чи рослинну. Якщо комусь хотілося стати орлом, вирощуй крила й лети. Бажалося розквітнути трояндою, звернися до матері землі, попроси у неї такого дарунку і розквітай на радість собі й іншим. Та чорнобог, котрий посіяв так багато темних зерен у світі, люто заздрив світлим істотам. Тож поділив їх на чоловіків, та жінок. І в самій природі було посіяно розбрат та ненависть. У лісах та степах зарикали хижаки, у повітрі піднялися хмари мошкари й комарів, що жадали крові. Проте люди навіть і тоді навчилися знаходити свої половини та зливатися в єдину істоту. А було так, коли Чорнобог роз'єднав мешканців нашого світу на чоловіків та жінок, на грудях у кожного залишалося відкрите місце, крізь яке видно було серце, що не спало навіть уночі. Зустрічаючи рідну частку, серце спалахувало райдужним вогнем і прагнуло знову злитися в єдину істоту. Тоді володар Мороку звелів закривати отвір до серця і ще змалку, щоб люди навіть не дослухалися до того, що діється у їхніх грудях. Так поступово згасала у світі любов, аж доки усі забули про ту пору, коли жили у світі невмирущі люди. Та якось народився у далеких горах хлопчик наймення Вір. Батьки його не спускалися в долини. Ось чому слуги Чорнобога не змогли своєчасно закрити отвір, що крізь нього сяяло полум'яне серце. Коли Вір став дорослим юнаком, залишив гори і з'явився між люди. «Сполошилися слуги Мороку, почали стежити за хлопцем». А він йшов від села до села, шукаючи, бодай, одну істоту із відкритим серцем. Минали дні, минали роки, усі пошуки марні. Жодного вогника на безмежних просторах. І тоді хлопець почав заходити у житла, де народжувались діти, чиї груди ще не встигли закрити слуги Чорнобога. Так він зустрів маленьку дівчинку на імені Надійка. Її серце спалахнуло йому назустріч, і як тільки вір узяв надійку на руки, стали вони єдиною могутньою істотою і не могли прислужники мороку приступитися до полум'яного серця. Злякався Чорнобог, що можуть його заміри не збутися, вирішив він зробити ще жахливіше зло: увесь світ поділив на два. Один цей, в якому ми живемо, а інший – той, що його назвали наші діди і пращури світом рахманів, тобто сонячних людей. Там інші квіти, дерева, звірі, птахи, комахи. Люди можуть їх побачити і збагнути хіба що у снах. Туди, у той світ рахманів, чорнобог вигнав і палаюче серце – істоту, яка виникла із віра та надійки. І не завважив володар Мороку, що палаючи серце, захопило з собою корінець папороті. Відтоді зростається прадавня рослина в обох світах. Ось чому закохані шукачі небувалого кохання, ідучи внічна купала до заповітного лісу, можуть уздріти полум'яну квітку папороті – то із царства рахманів сяє палаюче серце. І якщо пощастить шукачеві торкнутися квіткою власних грудей, а цьому на заваді усі темні сили, то така людина стає все То лише невігласи кажуть, що квітка папороті дає вміння шукати під землею золото, самоцвіти, та інші скарби. О-ні! У такого щасливця відкриваються очі на правдиві скарби мудрості та любові. Легенда про ялину. Колись наша земля була пустельна, непривітна, не шуміли на ній ліси, не співали птахи, не плавали у річках риби, не цвіли барвисті квіти. Володарював у світі страшний Маракара, дух мороку і смерті. Під його рукою у непроглядній безодні жили тіні, жалюгідні і безмовні. Вони прислуговували Маракарі. А в небесному дивокулі у краю сонця ярила було весело і вільно, легко і безжурно. Там лунали пісні, там жили безтурботні істоти, птахи і діти, летючі квіти і наділені мовою риби. За старшого у тім краю був сонячний син Яровит. Якось він оглядав безмежні простори долішніх володінь і побачив жахливе царство Маракари. Засумував дуже і звернувся до батька Ярила так. «Ясноликий, батьку, чи не годилося поділитися б навіть з темною прірвою Маракари нашою радістю? Негарно радіти самому, якщо хтось на світі страждає та потерпає. Подаруємо мешканцям темного царства життя і веселощі!» «Сину мій!» – зітхнув Ярило. Уже віки минули відтоді, як я посилаю в ущелину Маракари промені життя, але там мертво. Жодного руху не приймає володар Мороку зернят любові. Тоді я сам піду туди, поклав собі яровит. Запропоную Маракарі, хай засіється його світ квітами та деревами, живими серцями і піснями. «Хай тіні, що не кають, там стануть людьми!» «Що ж, – згодився Ярило, – твоя воля священна, бо вона жадає добра. Іди, мій сину, куди кличе твоє серце!» Кинувся Яровит до моторошної безодні, а супроводжували сонячного принца друзі – квіти, метелики, птахи, риби і діти. Та на краю темної ущелини перед ними постав сам Маракара. Насупився, дивлячись на пришельця із світлого краю. «І з чим завітав до мене?» Грізно запитав він. «Хочу подарувати твоєму краєві скарби серця». Лагідно усміхнувся Яровит. «Волію засіяти землю квітами, деревами, травами». Нехай у водах попливуть риби, у повітрі полетять птахи і метелики. «А ти станеш повелителем?» – насмішкувато запитав Маракара. «О, ні, це мій тобі дарунок!» «Гаразд!» – раптом згодився Володар Мороку. «Увійди до мого царства. Живи тут, і твої супутники хай живуть!» Тільки залишайся із ними доти, доки розквітне тут бодай одна квітка. Залишаюся, згодився Яровит. Та перед тим, як зайти, невгавав Маракара, залиш на брамі мого світу свої відзнаки й скарби, стань звичайною людиною. Тільки за цієї умови зможеш жити у моєму царстві. Хай буде так, весело погодився принц. «Ну, тоді входьте!» Кинулися до безодні птахи і діти, Риби та квіти, Метелики й бджоли, Трави та дерева. Увійшов у темний край І яровит, Залишивши у заклад Маракарі сонячне намисто, Грізні вогняні блискавиці, Самоцвітні небесні камені, Що вселяли здатність Передбачати, Бути могутнім, пересуватися у просторі й часі. Став принц звичайною людиною. Ожила земна безодня, розквітли пустелі, покрилися травами й гаями, полетіли у небо птахі, засміялися діти у перших селищах, наповнилися озера, моря, ріки та океани барвистими рибами. Зловтішно засміявся Маракара і звелів слухняним тіням схопити яровита і замкнути до високої вежі, оточеної звідусюд непрохідними болотами та ущелинами. Зсередини в'язницю вартували люті дракони, а зовні пустельня безодня, через яку шляху не було. І став Маракара володарем над Яровитовими друзями, птахами, рибами, метеликами, квітами та людьми. І почав їх нечувано мучити, катувати, п'ючи їхні соки та кров. Побачив батько Ярило усе те, засмутився Вельми. І звернулися до нього квіти й дерева, благаючи, «Вогняний наш батько, допоможи своєму синові Яровиту», «Звільни його, і тоді ми зможемо втекти від зрадливого Маракари». «Не можу», – відповів на те Ярило. «Ви своєю волею увійшли туди, самі ж і повинні звільнити Яровита. Якщо я увійду у безодню, морок настане у світлих світах, погасне життя у небесному дивоколі». Зібралися квіти й дерева на велику раду, як звільнити Яровита. «Я спробую», – сказала Ялина. «Вкорінюся на скелі під темницею і дотягнуся до його вікна». Попросили квіти й дерева вітру, щоб дихнув він над прірвою і переніс бодай кілька ялинових зернят до підніжжя похмурої вежі. Послухався вітер. Одне зернятко склювали чорні круки, друге висохло від спеки. Третє впало до безодні, четверте загубилося між камінням, п'яте не проросло. Шосте змили бурхливі дощі, і лише сьоме вкоренилося у щілині і пустило паросточок. Тривожно чекали квіти й дерева, хвилювалися. Чи не помітять люті вартові дракони зеленої ялинки? За одну однісіньку ніч виросла молода, міцненька ялина. Простягнула лопаті руки квіти до принца, прошепотіла на світанні. «Втікай, сонячний сину! Тебе чекають твої друзі! За тобою сумує батько, Ярило!» Протиснувся яровит крізь віконце. Ледве тримаючись виснаженими руками за каміння. Та гілки ялини тримали принца над прірвою. І він неушкоджений приземлився до підніжжя вежі. А вже ліани сплели для нього міст над ущелиною. А вже птахи чекають його, щоб нести до батька у вільне дивоколо. А вже простягає ласкаві руки промені Ярило. Володар життя і радості, щоб обійняти коханого сина. І сказав Ярило: славна ти будеш між рослин, добра й мудра ялино. Дарую ж тобі нескінченну юність. Хай твоя невмируща зелена крона нагадує всім про твій подвиг. Полин, боже дерево, Прадіди оповідають, що світ створено могутнім небесним мандрівником, дай Богом. Будував його він разом із прекрасною жінкою наймення Лада. Для любові та щастя готували вони землю, сіючи квіти, трави, дерева, населяючи ліс з птахами, ласкавими тваринами, райдужними метеликами та працьовитими бджолами. Проте, дай боги лада, натхненно і старано працюючи, не бачили, що сліду слід за ними непомітно йде чорнобог, заздрісний і злий володар мороку, підсипаючи у світлі творіння чорні зерна. Тому в зелених дібровах звучали не лише ще бетливі дзвінки пташині пісні, а й хиже гарчання, злісне каркання, люте шипіння. У зарослях з'являлися шакали, гадюки, на гілках загойдалися стерв'ятники, у бур'янах заплазували скорпіони, побігли отруйні павуки, у світі почалася боротьба, смерть загуляла по землі. Зупинився натомлений, дай Бог, на краю світу, щоб оглянутися на своє творіння, пригорнув подругу ладу і подивився довкола. Вжахнулися творці, уздрівши те, що вчинив Чорнобог. Потемніло високе чоло, дай Бога, від праведного гніву. Уже він хотів кинутися на ворога, але вчасно стримався. Зітхнувши, сказав Ладі, «Світ не переробиш. Хай він дасть прорости засіяним чорним зернам, а плоди зла доведеться до спожити Чорнобогові». Хай стає він господарем світу, разучинив таку підлу зраду. А я йду разом з тобою, Ладо, творити новий світ, чистий, світлий, як усмішка дитини. Ти все віддаєш Чорнобогу? – здивувалася Лада. І люди залишаться в його ярмі? Ні, – відповів Дай Бог, – залишу я для себе непомітне степове зело – полин. «Гірка доля моя в цьому споганеному світі, але хто полюбить полин, Боже, дерево, кого діме гіркота життя, той знайде шлях до мого нового чистого світу». Згодилася Лада зі своїм спільником, і благословили вони полин, і вже після того рушили в путь творити іншу землю, інші світи. А куди? Невідомо. Лише полин, боже дерево, шепоче про все те дивну легенду. Він знає, але спробуй розгадай з багни мову гіркого степового зела. Вишня вічна наречена Над річкою Бугом у вбогій хатині жила колись стара престара бабуся. Лікувала вона людей травами, замовляннями, добрим оком, лагідним словом. Була в неї онука, весела, жартівлива дівчинка. Дружила вона з хлопчиком сусідським, сином пастуха. Діти гуляли у лісі, бавилися на квітучих галявинах, шукали, завмираючи від страху, заповідний жарт світ, у нічна купала. Нерозлучними були хлопчик та дівчинка,